نوقزango islamu baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia kipenzi chetu mtume Muhammad rahma ya Allah na amani zi muende mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala tuzidi kuendelea na darasa letu katika kitabu cha ahadithus siyam ahkamun wa adabun ya fadilatu al dars ile tuliangazia katika mlango wa tano ambayo kwamba tukagawana tukagawa mara mbili tukachukua hadithi tatu ya kwanza kwa leo insha Allah inshaallah biidhnillahitabarak wa taala tutachukua hadithi tatu zilizobakia katika huo mlango wa 5 Tukiendelea kisha baadaye mlango wa sita mpaka inshallah Allah, Allah atakapotufikisha mahali inapofaa tufike. Anasema mu'allif alhadithu arabi' alhijamatu lis Hadithi Hadith ya 4 inazungumzia kuhusu alhijamatu lis-sa'im. hijama kwa mwenye kufunga hukumu ya hijama kwa kwa mwenye kufunga na ni kutoa damu ilikuwa katika njia ya kiasli ya kimatibabu watu walikuwa kitoa mpaka saa hizi baadhi za eneo katika nchi ya Kenya na eneo sehemu zingine ulimwenguni watu mtu akijisikia wa hali ya kuwa mgonjo alikuwa akienda anakatwa anavutwa damu damu wasemwa wa damu damu chafu katika mwili kutoolewa hiyo damu chafu na hii ilikuwa ni katika miongoni wa matibabu tangu zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi na kabla yake na mpaka saa hizi inafanyika baadhi za eneo zama za wakati huo walikuwa kitumia njia ya kuvuta kwa kitu kinawekwa kinavuto kwa mdomo kutoa jam, damu chafu Siku hizi kuna hali imefika yani technology imeenda juu kidogo kuna njia ambayo kwamba inavutwa bila kutumia mdomo kwa hivyo hiyo ndio hijama alafu kisha tutaangalia sababu chini ya hijama inaingia hukumu ya mtu kutoa damu imma kutoa damu sana sana katika kutoa damu kwa kusaidia mgonjwa ama kutoa damu, kutoa damu kwa kujitolea tu damu nyingi sababu hukumu zake zote zinaingia pamoja kwa hivyo hiyo ndio hijama ambayo kwamba inakusudiwa katika hiyo hadithi kutoa damu Anshidad ibn Aws radhiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه ابو داوود وابن ماجه وغيرهما قال البخاري ليس في الباب أصح منه قال البخاري ليس في الباب اصح منهم وقد صححه غير واحد من الائمه كاحمد واسحاق وعلي بن المدين والبخاري وابن خزيمه وابن حبان ي حديث ابن pokelewa na shaddad ibn aus sahaba huwa Allah subhanahu wa ta'ala muridieh anasema kuwa hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam almujiya kule madina sehemu inajulikana kwa sehemu Baqia. Yaani karibu na Baqia, karibu na karibu na msikito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kule Baqia. Akamkujia mtu wa uwa yahtajimu na huyu mtu akitoa akivuta damu kwenye mwili yake, ama akivuta damu kutolewa katika mwili wake. Wa huwa akhidhun biyadi شداد بن أوس ينسى أنسما أن محمد صلى الله عليه وسلم أkiwa ameshika mkono wangu lithamana ashara khalat min ramadan takriban kama koko nyaramadani ya 18 au ramadhani ya 18 imepita رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم يقسما شداد kimsikia mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم akisema الحاجم والمحجوم walmaḥjūm amefuturu ama amevunja saumu mwenye kuvuta damu na mwenye kuvutwa damu sababu halikuwa kivutwa damu chafu kwa njia ya kimatibabu basi mtume huyo صلى anasema yule aliyofanya hiyo kazi amevunja saumu yake na mwenye kufanyiwa hivyo pia amevunja saumu yake hiyo hadithi imepokelewa na Abu Daud na Ibn na wengineo na imamu Bukhari anasema hakuna hadithi sahihi katika mlango kama hadithi maana katika miongoni mwa hadithi sahihi sana katika wa mlango na hadithi yenyewe imesahihishwa na wanavioni wa, wa wa wengi sio mmoja peke yake kama miongoni mwake eh, Imam Ahmad Ishaq Ali bin Madin na Bukhari na Ibn Khuzaimah na Ibn Chabbani, hawa wote miongoni mwa wanachuoni wa ilmu ya hadith Wakasahisha hiyo hadithi ukiona katika hiyo hadithi <coughs> kuna dalili ambayo kwamba wazi katika hiyo hadithi naye ni hadithi sahihi vile mtangulia kuwa kutoa damu mtu mwenye kufunga akitoa damu kwa hiyo njia ya hijama ambayo kwamba inavutwa damu chafu kutoka kwenye mwili wake katika njia hiyo hijama ambayo kwamba damu chafu inavutwa kwenye mwili wake yufsidu siyama inaharibu saumu katika moja au kauli mbili sababu kuna kauli mbili katika ulama jeu mtu akitoa ja, damu katika njia ya hijama katika njia ya ku, njia hiyo ya, njia ya hijama jeu mtu akitoa damu soma yake imeharibika ya kuna kauli inasema inaharibika kufuatana na hii hadithi Rasul Salama amesema sallallahu alaihi wasallam anasema aftara alhajimu walmaḥjūmu mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa damu katika iyo njia ya hijama wote wamevunja saumu yao katika kauli moja katika kauli njini, katika hiyo kauli inaone, dalili kuwa saumu yake imeharibika na kuna kauli nyingine ambayo kwamba inasema saumu yake hijavunjika kwa dalili ambayo kwamba tutaipata kule mbele na kwa dalili hii ambayo kwamba miongoni mwazo dalili mbili miongoni mwa kauli mbili kuonesha kuwa mtu akitolewa damu ama akitoa damu katika njia ya hijama somi yake inakuwa imeharibika na miongoni mwa wale kwamba wameenda katika hiyo kauli ni katika madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal na wengi katika mafukaha wa, walanfukaha wa ilmu la hadith Yani fuqaha katika muhaddithin wengi wameenda katika hiyo rai kuwa mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa damu kwa njia ya hijama basi somi yake mehharibika na nasema muallif pia ni chaguo Sheikh eh, Ahmed eh, Sheikh Islam Ahmad ibn Taymiyah Sheikh ibn Taymiyah pia amegemea hiyo kauli kufatana na yeye hadithi kuwa mwenye kufunga akitolewa damu mwenye kufunga akitolewa damu katika njia ya hijama na yule mwenye kumtoa kutoa damu basi saumu yao imeharibika na pia ni kauli ya Ibn Qayyim pia e, pia amegemea hiyo lakini jumhuru ulama wengi katika wanachuoni wengi katika chuo wanaona hukumu ya hiyo hadithi ni hukumu mansukh yani hadithi hukumu yake imefutika kwa hadithi ambayo kwamba itafatilia ita na tunapozungumzia hukumu mansukh sababu wakati mwingine dalili zinakuja dalili zinafatana dalili inakuja katika dalili mbili kuna dalili ambayo kwamba inakuja natangulia na kuna nyingine inakuja inafuta hiyo na hiyo imithibitika katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anasema ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bikhairin minha au mithliha Allah Subhanahu wa Ta'ala hatoe hukumu ya aya Atoi ma min ayati au atoe ya aya au ku, kumsaulisha mtume Muhammad SAW bali analeta ile ambayo kwamba ni bora zaidi yake ama mfano wake na ya yamsukhu ni hukumu ambayo kwamba thabit katika fuqaha na ni, ni, ni somo kwamba maarufu kuna baadhi ya za dalili zinaweza kuja dalili zikakuja dalili mbili katika zikawa kuna dalili ambayo kwamba inaonekana katika dhahiri ya mtu ni na hii inasema fanya na hii inasema usifanya kwa hivyo ulama kuna njia ambayo kwamba wanaizitumia hiyo hizo dalili Ima dalili ziwe jamu bainahuma Kukusanya baina dalili yote mbili kuzitumia na hiyo ni aula inda jumhur dalili mbili yote wanazitumia ama dalili ya pili ambayo inayokuja hukumu yake inakuwa inavunja hukumu ya hili ambayo kwamba iliyotangulia katika dalili ambayo kwamba kwa njia ambayo kwamba iko maarufu mfano ikakuja alaan kwa sasa hivyo hukumu imebadilika usichukua hiyo hukumu nyingine kwa hivyo baadhi ya baadhi ya wajamhuri wengi sana wanasema hiyo hukumu ambayo kwamba ilikuwa kwenye dalili ya kwanza hiyo imekuwa mansukh hukumu yake imefutwa imefutika kwa dalili nyingine ambayo imekuja kwa hivyo kwa wao jamhurul ulama wengi wao wanasema inal hijamata la tufattir mtu akitoa damu akitoa damu au mwenye kutoa damu basi haitakuwa sababu yeye kuvavunja saumu yake ataendelea na saumu yake hiyo ni rai nyingine kaule nyingine ambayo kwamba ni ya jumhurul ulama na kwa sababu gani wameenda katika hiyo rai wamesema li annahu sahha annahu sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa huwa sahim kuna hadithi sahihi na hii hadithi lipokelewa na imamu bukhari kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alifanya hijama alitolewa damu alivutiwa damu kutoka mara na kwa hiyo nje ya hijama na haliakuwa yeye ame ina haliakuwa yeye alikuwa kifunga kwa hivyo katokana dalili mbili dalili ya kwanza mtume Muhammad saw sallam alipoona huyo akitoa damu akasema yule katika, katika mozo wa mwezi wa Ramadhani akasema mwenye kutoa damu mwenye kutoa damu ya hijama hiyo na mwenye kutolewa damu wote soma yao imeharibika ambaye kwamba baadhi ya ulama amechukua hiyo rai kuwa mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa damu katika njia ya hijama so yake imeharibika. Na jumhuru amaqa sema la somo yake ijaharibika kwa sababu imekuja dalili hii ya pili imevunja imefuta hukumu ya dalili ya kwanza kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inapokewa katika hadithi sahihi pia alitolewa damu hali mtume Muhammad wasallam, alitolewa damu katika njia ya hijama hali amefunga ame sasa ikawa swali na hiyo ndio maksudi ambayo kwamba kuwa anna ahaditha alfitri bilhijama tathabita na maksudi ya kuwa kwanza mwanachona ana anasema mwana, hizo ahadithi ambayo kwamba inazungumziwa kuwa kuwa mwenye kutoa damu mwenye kufutoa damu mwenye kutolewa damu kwa ajili ya hijama Ia hadithi ni sahihi la shakka kuja hapo sababu hizo hadithi ni sahihi mtume Muhammad sallallahu alisema mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa katika njia ya hijama saumu yao imevunjika na hadithi nyingine inapokelewa kuwa hadithi sahihi kwa sahih Bukhari kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitolewa damu hali ya kufunga kwa hivyo hadithi zote ni hadithi sahihi kwa hivyo hula, uh, khilafi natoka wapi baina ya jamhuri na baina ya wanachuoni wengine khilafi inakuja je hukumu ya iya hadithi ya kwanza imebaki au ijabaki wale wakasema wale ambayo kwamba wanaona kuwa haja saumu so yake ijavunja wanasema kuwa hukumu ya hadithi ya kwanza imetoka neka, hadithi ya pili ambayo kwa mimi imekuja kuwa kwa mtu kutoa damu katika njia ya hijama anasema mwanachuoni huyo Imamu shaukani Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa yujma'u baina al inawezekana hizo hadithi mbili zote zikatumika hadithi mbili zote zinawezekana zikatumika kwa kuwa bi anna alhijamata makruhatun kuwa kutoa damu kwa njia ya hijama ni makruhatum si haki mankana yadhufa yudhaifu yadhufaa kwa haki ya ule mtu ambaye kwamba ana mtu akikuwa atatoa damu katika hiyo njia ya hijama na hali yakuwa amefunga itamdhaufisha basi ni jambo ni tendo la kuchukiza na tunapozungumzia makruuh ni tendo ambaye kwamba jambo ambapo kwamba Ukiliwacha unapata thawabu Ulikilifanya kilifanya upati madhambi. kwa hivyo anasema tendo ambayo kwamba la kuchukiza kwa haki ya ule atakayekuwa na dhaufika watazdadul karahatu idha kana adhafu Yablugu ila hadd yakunu liftar Na kuchukiza kwake inafika mpaka kiwango ambacho kwamba kwa ikikuwa huyu mwenye atotolewa damu akitolewa damu katika njia ya hijama itakuwa ni sababu yake kubwa ya kufanya nini ya kuwa ye anaweza kuvunja saumu ama kwa njia nyingine wala tukurahu fi haki man kana la yadhuf amma kawila ambaye kwamba hadhaufiki basi hawezi ku, kutolea hawezi ku, hawezi kwake wa ala kulli hal akasema anaendelea kusema imamu shaukani wa ala kulli hali tajannub alhijamaa lis saim awla katika kitabu chake cha la utara akasema kuepukana na kutoa damu kwa mtu mwenye kufunga ni bora asitoe damu katika wakati wake amefunga. Kwa hivyo amesema kuwa hizi hadithi mbili zinaweza kutumika. Na hiyo sana sana wanapendekeza zaidi. Kikua dalili mbili zimekuwa katika dhahiri yake taarudhi hii dalili inaonesha hivi hii na hii nyingine inaonesha hivi ikiwezekana kutumika yote mbili kwa safari moja ni bora zaidi. Na njiyo imamu Shaukani katika aliweza kuibainisha akasema ile hadithi ya kwanza ambayo kwamba mtume sallam alisema aftar alhajm wal mahjum amevunja saumu mwenye, mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa basi ni kwa ule mtu ambaye kwamba atatolewa damu akiwa atadhofika hasa kikiwa atadhofika sana mpaka inaweza kuwa atafuturu ataweza kuvunja saumu yake lakini kwa ule ambaye kwamba hawezi kudhoofika basi haingii kwa hukumu ya kuwa saumu yake imeharibika lakini mbali la hapo yote amesema ala kulli hal inapasa mtu ambaye kwamba amefunga ayepukane na kutoa damu ya hijama kwa sababu gani Aa, hiyo ndio kauli yake intaha qawluhu kauli ya imamu shoukani tukuridiwa tukiangalia ya hadithi mtu ambaye kwamba anapotolewa damu na aliyekuwa amefunga inavunja saumu yake kwa sababu ya kutoka damu kwa sababu ya kutolewa damu na kutolewa damu katika mwili itamdhaufisha atakuwa dhaifu kama vile yanapokelewa kwa e, sahaba huyo anajulikana kwa e, jina la Sa'id Al-Khudri Allah Subhanahu ta'ala muridhia anasema inma ma kurhati al-hijamatu lis-sawimi imechukizwa kwa mtu aliyofunga kufanya hijama kutoa damu katika njia ya hijama hofu kwake sababu hata ufika. sababu damu inatoka kwenye mwili yake, hata dhaaufika Hiyo ni katika hukumu ya mtu ambaye kwamba anatolewa damu so, Rasulullah (saw) amesema aftar alhajimu wal mahjum amefuturu amevunja saumu mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa na tumezungumzia masala tukizumzia mwenye kutolewa damu kuna kudhaaufika kwake lakini mwenye kutoa damu hanaingiaje katika hiyo hukumu ya hii hadithi ama huyu saumu yake wanachoona wamezunguzia kuwa katika hii hadithi maana ya kuonesha kuwa saumu yake inaweza kuwa inaharibika liantahu ya dhama sababu enzile ya zamani ilikuwa inaweka kitu kama cha kuvuta damu alafu inavuto kwa kwa mdomo kwa sababu da wakati wote damu inaweza kuingia kwenye ndomo ilikuwa kivuto yeye anavuta damu na hiyo sana sana ndiyo sana ambayo kwamba ilikuwa kifanya hivyo alikuwa mwenye kuvuta damu anapotaka kuvuta eh, anapotaka kuvuta damu, damu anaivuta kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa kuvuta mdomo kwa, kwa, kwa kuvuta kwa mdomo ila kwa, kwa sasa na hali yake afya na kwa kisasa kwa siku hizi wengi hawatumii njia ya kuvuta damu kwa mdomo lakini kama hata tumia kuvuta mdomo kwa mdomo basi itakuwa hajaingia katika hukumu ya hiyo after al wal ya kuwa ameftu, amevunja saumu mwenye ku mwenye kuvuta damu lakini haya yote muallifu anasema kuepukana na kuepukana na mwenye kufunga kuepukana na kutoa damu yake ni bora zaidi ihtiyatan lisawmi ili hatoke katika hiyo shaka saumu yake imeharibika ijaharibika kwa hivyo ni bora zaidi hasitoe damu wakati wa mchana haliyakuwa yuko kwenye saumu. Hiyo ni katika masala ya hijama ambayo kwamba tumesema ni ilikuwa kitumika kutoa damu chafu kwa mwili ya mtu kwa tika njia ya matibabu. Na katika maana hiyo hijama inaingia njia ya mfano e, kauli ambayo kwamba mtu e, mfano anatolewa damu kwa njia ya mishipa yake inayoka kitu inavutwa damu sababu yote inaingia katika hukumu naye ni nini nikutoa damu sababu maana ya kutoa kutoa katika hijama na kutolewa damu kwa kisasa ni maana moja yani mtu wa damu kwa njia ya kibabiki kisasa kwa nini kwa njia kwa, kwenye mshipa wanawekwa sindano damu ya hukum yake inaingia katika ile hukumu sababu yote sababu yake ni moja inaweza kumdhafisha nini mwenye kufunga ama damu ambayo kwamba inamtoka mtu kama damu ya kutoka mtu kwenye mapua au damu ya kutoka kwa mtu kwa, kwa jeraha hakika hiyo haingii katika hukumu yeye hadithi ya kuwa amefutu ameivunja saumu mwenye ku, kutoa, mwenye, ku, mwenye kutoka na hiyo damu sawa sawa hiyo damu imekuwa ni damu nyingi kalilan au kathiran sawa sawa ni damu nyingi au ni damu chache mtu hakikuwa atatolewa damu atatoa damu atatoka na damu kwa mapua au na damu katika mwili wako kwa sababu majaraha fulani mimpata hii haingii kwenye hukumu ya kuwa ya ile hadithi after alhajimu walmahjum sababu ya kuwa hiyo damu iliyomtoka sio kwa hiari yake sio kwa kutaka kwake ni damu ambayo kwamba imetoka kwa kibahati mbaya na pia hukumu hii inaingia katika hukumu ya damu kidogo katika njia mfano kama damu ambayo kwamba mtu anatolewa kwa kwa kwa kidole wakati ambapo kwamba labda ameenda hospitali anataka kupimwa malaria anataka kupimwa maradhi fulani anatolewa damu kidogo katika katika kidole chake pia haingiki kwenye hiyo hukumu ya kuwa ile hadithi ambayo inasema amevunja saumu mwenye kutoa damu na mwenye kutolewa ama damu ambayo kwamba pia inamtoka mwanamke kwa sababu Allah subhana wa ta ta'ala kwa ameumba kwa kwa nakuwa na damu aina tatu ambayo kwamba inamtoka katika sehemu zake za siri kuna damu ambayo kwamba inakuwa ni damu ya kawaida ambayo kwamba inajulikana damu liha, damu e, damu ya ambayo kwamba ni damu ya kawaida yani ni damu ya kila ada damu ya period ambayo kwamba ya hukumi yake Takuja kuizungumzia kuwa hukumu saumu yake kama ya saumu kwake haimbidi afunga wakati akapoma wakati ambayo kwamba yuko damu na kuna damu pia mfano wake ni damu ya nifas damu ambayo inamtoka baada ya kuzaa ama e, wakati wa kuzaa kuna damu ambayo kwamba anakuwa na damu nifas alafu kuna damu ambayo kwamba nyingine inajulikana kama damu al damu al-istihada ni ile damu ambayo kwamba imepita kiwango cha damu cha haid damu ya period damu ambayo kwamba imepita labda wiki mbili na kuendelea mbele hii hukumi yake inahesabiwa sio ya ni damu ya hugonjo wala sio damu ya, ya ada kwa hivyo nyinyi nasema hapo kuhusu khuruju dami listihada pia inaingia ina katika katika hukumu ambayo kwamba saumu yake haiwezi kuharibu saumu yake. Na pia damu ambayo kwamba inaoza kuwa inatoka kwenye meno yake mfano e, damu inatoka kwenye meno alafu na akikua ataweza kuitema damu inatoka kwenye meno yake akaa aka kaitema au mfano akatolewa au katoka jino likatoka au katolewa jino na kulikuwa kuna adamu, alafu damu alafu ile damu anaitema hajaameza mtu hawatuko kama hao mtu wa damu istihadha na mtu kama huyu au atana soma yao inakuwa sawm sahihi katika masuala kama hiyo sababu al asli hizo saumu yake itakuwa ni sahihi asli ya mwanamke ambayo kwamba yuko katika damu istihadha mwanamke asli ya mtu ambayo kwamba atakuwa anatokea na damu katika kwenye mapua anatokea na damu kwenye jaraha, au nyingi au kidogo au au kwenye au kwenye damu ya istihala ile damu ambayo kwamba inapita kiwango cha damu cha period ambayo kwamba inaisababeka kama damu ya ugonjwa sasa au kutoke, kutokewa na damu ambayo kwamba kwa meno au baada kunungolewa meno akitema asili ya huyo mtu saumu yake itakuwa sahihi haiwezi kusauumu yake haitavunjika mpaka ipatikane dalili ambayo kwamba inaonesha kuwa saumu yake inaharibika na hakuna dalili ambayo kwamba hapo tunaweza kuzungumzia kusema kuwa somi yake imeharibika isipokuwa dalili ambayo kwamba tumeisoma inapatikana katika hukumu ya hijama ambayo kwamba na hii, hii, da, hii damu zilizotajwa zidotaj, hapo aziingii katika hukumu ya hijama sababu hijama ni damu nyingi na hii haingii katika hukumu ya hijama kwa hivyo haiathiri hii damu kidogo kitoka kwenye mwili wake haimuathiri mtu katika katika mwili wake kama vile anaweza kuathirika na damu damu ya hijama ama mtu ambaye kwamba yatabarau bidammi alkathir mtu ambaye kwamba anatoa damu nyingi kwa volunteer anatoa damu kama e, damu nyingi vile watu damu anatoa sijee kiwango fulani damu labda ya kusaidia mgonjwa na nini hiyo kwa ukweli yo athiru alal ina mtu katika mwili sababu akitoa damu inamdhaufisha na hiyo inaingia katika hukumu ya ile, ile, ile hadithi ya hijama after alhajim walmahjum after alhajim walmahjum inaingia katika hiyo hukumu kwa kauli mbili sababu tumezungumzia katika masala ya hijama kuna kauli mbili kauli inasemekana kuwa mtu ana, isa, Akitolewa damu saumu sawmi, yake itakuwa imeharibika na kauli ya jumhur wengi wanao wanasema wana kuwa somo yake itakuwa hija haribika. yake tatakuwa ita Itakuwa hija haribika kwa sababu dalilia hukumu ya kwanza imekuwa mansooko. Na tumezungumzia masuala kumhususu Imamu Shoukana amesema tunaweza kusanya hizo dalili mbili kwa kuwa kutoa damu kutoa damu halia, kwa hiyo njia kuwa mtu amefunga anadhoofika. Atakuwa anadhoofika. Na kama anadhoofika saumu yake itakuwa imeharibika kama Allah hufiki yake ijakuwa imeharibika lakini amependekeza kuwa damu kutokuruju katika hiyo masala ya khilaf ni bora zaidi asitoe damu hali yakua ameame amefunga tunapokea kauli ya kauli ya Sheikh islam ibn Taymiyyah anasema tumebayyana anna al-fitra bil ala wifqi usul wal qiyas Ye, anasema kuwa E, sisi, anasema sababu na mwanafunzi wake wako, na, katika madhhabi Imam Ahmad bin Hanbal wako katika rai ya kuwa mtu katika mtu wa akifanya akitolewa damu nyingi miongoni mwake hii ya e, kutolewa damu ama kwa hijama basi saumu yake miaribika. Anasema sisi tumesema kwa kuwa tumebainisha kuwa sababu ya gani mtu anakuwa saumu yake inaharibika kwa kwa njia ya hijama kutoa damu ala wisqil usul kufatana na usul wa qiyas na qiyas Usuli na qiyas kivipi, anasema anahu min jinsi al bidam sababu izo damu ni kama mfano wa damu ya, ya haidh hayd walistimna wal, wal kama damu ya hayd ama mtu ambayo kama tumezungumzia istiqaa mtu ambayo kama amejitapisha matapiko kwa kusudi wal istimna, mtu kujitoa kujitoa mani yani kutokwa njia fulani kufanya kujitoa mani tumesema tumesema hivi nafturu kwa, kwa kwa kiasi ya hizo wa kana kadhalika kama ni hivyo fabi ayi wajhin arada ikhrajaxa dammi aftara. kwa njia yoyote ambayo kama mtu atataka kutoa damu kwa mwili wake hali amefunga ame atakuwa ame amefturu yaani ame, atakuwa amevunja ame, ame saumu yake kwa hivyo katika ya kutoa damu kama damu ya kuvolontia damu na vile pia anazumzia kwa mtu ambaye kwamba anatoa damu kama anatoa damu ya kuvolunteer damu kama kuna madhara kubwa zaidi inahitajika damu basi kufuatana na hii masala inaruhusu kwake atoe damu lakini ni kwa ile kauli kwa kauli ya madhhabia ya, wala baadhi wananasema amefutura anasema yeye atafanya nini atalipa hiyo siku na kwa kauli ya jumhuri wanaona yeye atoe damu wala hata atalipa hizo siku kwa kufuatana na hizo hizo mbili limwili al-zahir Allah wa ta'ala Njiyo mjuzi zaidi ni bora kwa mtu ambaye kwamba kutokana na iyo, kutokana na hizo khilaf ni bora zaidi mtu kama iko katika hali ya kufunga asitoe damu mchana wa ramadhani akikua iko katika hali ya kuwa yeye amefanya nini amefunga sababu hatoki kwenye hiyo khilaf na sababu inatoka kitu kwenye mwili yake anadhaufika na hiyo ndio itakuwa kauli ambayo kwamba ina nguvu zaidi Allahuma illa bidharura lakini tujue masala kuna masala khilafu baina al na wa baina wengine kwa kuwa je hadithi ya hadithi ya kusema amefunga amefuturu ni au sio wanasema ni mansukh Kwa yake imefutika kutokana na hadithi ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi alitoa damu hali ya kuwa amefunga wallahu aalam ala hadithu al-khamis ma yajibu ala al tarkuhu ma yjib عlى الصami tarkuhu ilى ambayo kwamba inampasa mwenye kufunga kuiwacha ukiwa umefunga kuna baadhi ya vitu ambayo kwamba ina kupasa usiyafanye عn abi huriraةa rdi الlhu عnhu قاla قala rasulu الlhi slى اllhu عlيh waslam aلصiyamu junaة flا yrfuthu wlا wa inimru'in qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'imun marratayn hadith inapokelewa na abi huraira radhiya allah subhanahu wa ta'ala Ana sema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam as-siyamu siyamu ni ngao junnatun, siyamu jannatun anasema kufunga ningawo kufunga ni ngao. Kivipi ni maanake Manake inamstiri ina mtu na, ku, na kuingia kwenye maasi. Kumstiri mtu na kuingia kwenye maasi. Kutokama kama na hiyo pia inakuwa ni ngao kwake na kumstiri mtu na kuingia katika moto wa jahannam. Hiyo ndiyo maana ya as junatu E, hey, kama vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema as katika hadithi nyingine as-siyamun jannatum kufunga kufunga ni ngao inakuwa ni ngao ya mtu kum, kum, kum, kumzuia siingie kwenye nini kwenye moto wa jahannam ka junnati ahdikum min alqital kama vile ngao inapozuia mmoja wenu katika qital katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Imam Ahmad na na pia eh, kwa sanad sahihi ikapokelewa pia na imamu nasai na Ibnu Maja Nemdu Khuzeima, na Khuzaima Nashalbaneakasema hiyo hadithi ni sahihi hadithi ambayo kwamba ya pili nimeisoma kuwa asyamu junnatun minan nari ka junnati min siam kufunga ni ngao kwa iningao ya mtu, ya mwenye kufunga kutokamana na moto kama vile ngao inavomuzia mtu kutoka katika vita yani kutokamana na silaha za maadui na hiyo dalili kubwa sana kwa kuonesha nini fadila ya saum ni dalili kubwa ya kuonesha fadila ya saumu na kauli ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hadith alisema fala yarfuthu wala yasghab rasul sallallahu alaihi wasallam alisema fala yarfuthu fala yarfuthu arfudh hu katikana raha hapo manake ni kalamul fahish ni maneno ambayo kwamba asimta kifunga asizungumze maneno machafu na maneno wa kalamul fahish maneno machafu ila اذا اطلق قد يقصد به الافضاء بالجماع والمباشر ووقت مغير كلمه mutlaq ina, ina maana arrafth ni wakati ambayo kwamba mtu kufanya tendo la ndoa ya jimaa au mubasharatu lishahwa au ku, mtu kucheza na mke wake katika hali ya matamani sababu gani kuthibitisha kusib, kusib, hiyo maana ya pili hiyo ni kaulu llahi taala وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الله سبحانه وتعالى katika Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran Allah amewahalalishia usiku wa mwezi wa Ramadhani Arrafathu ila nisaikum yani usiku mkikua mmefunga mchana usiku wake mnaruhusiwa ku kuwaingilia wake zenu kwa hivyo kalimaturrafu wakati mwingine inakuwa ifwa bil ijma kuwaingilia kuwa mwanamke au mubashara lishahwa kwa hivyo ndio Rasul sallallahu fala yarfu. Kwa hivyo rafina na mbili, Mana ya kwanza ambayo kwamba ni asizunguze maneno machafu. Mana ya asikue ni mtu ambaye kwamba ana atakuwa anafanya tendo la ndo, eh, la ndoa vile tulizungumzia katika hadithi zilizotangulia. Na kaulu Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema tena wala yaskhab katika hiyo ya hadithi tena wala yaskhab asakhabuni ni kupiga makelele yani mtu kaende yake makelele juu kama kugombana makelele makelele maana asiyahu ama kuingia yule anapiga masauti aa, aa, na hali ya kuwa amefunga basi aepokane na mambo kama hiyo na katika riwaya nyingine ambayo kwamba wala yajahl wala yajahl maana yake jehlni kinyume cha upole kwa hivyo maana yake asifanye kitu ambacho kwamba Kilikuwa kinafanywa na ahli aljahl watu wajinga wanafanya watu wajinga kama siyahu wasafahi na hudhalika kama kupigapiga mayoyi na kuingiana kwa mambo ya upuzi na mengineyo jumtu muhammed sallallahu alaihi katika akasema katika hii hadith wa in murun au shatamahu faliyakul inni saimun mtu akikuwa anataka kumpiga vita au akamtukana Mtu akitaka ku, akitaka kumpiga vita au akamtukana basi haseme inni imru'un saimun Asemme mimi ni mtu mimi nimefunga. Mimi nimefunga. Fa yakul inni imru'un sa'im. Na maneni ya kusema inni imru'un saimun e, wakati ambayo kwamba mtu anataka labda kupigana naye vita au nini basi aeleze aseme mimi sa'imun sababu kuwa atakapomwambia hivi ili hui hajue yeye haiko tayari kuna yeye kwa vita kwa sababu ya kuwa yeye amefunga na hiyo kauli ya kuwa e, bilisani kauli ya kuwa bilisani bi, aseme ini mruu saim aseme kwa ulimi kabisa asikie ama hanyamaze kuna khilafu baina ya maulama kuna wale ambayo kwamba wanasema kuwa yeye atasema hata, atasema kwa sauti kuwa inni mur'u amambie mimi nimefunga mimi nimefunga mara mbili mimi nimefunga mimi nimefunga ni na ongea akasema la atasema kwa nafsi yake mimi nimefunga ili asisikie na ongea akasema kuwa, atasema kwa sauti kama ni saumu ya fardhu mimi nimefunga mimi nimefunga kama ni saumu ya sunna aseme kwa nafsi yake mimi nimefunga nimefunga na inapokelewa qaulu kufatana na hii maana ya aseme mimi inamruusa imu sheikh ibn taimi anasema kuwa was sahih ila qawli sahih annahu yaqulu bi kama dalla alay al hadith aseme kwa sauti kwa sababu vile hadithi lilivyozungumzia sababu idha utliqa al القaw, qawl qawl mutlaq hapo la yakun illa bi lisan kisemekana aseme kusema kuongea hayongee ili sipakuwa kwa nini kwa ulimi na kwa sauti ama ila ambayo kwamba itakuja kwa nafsi unasema Aseme kwa nafsi yake hii lazima Kama mfano kuna kwa, kwa, okay, hadithi amesema hada kwa nafsi yake. Kwa hivyo dhahiri kuwa yeye haseme kuwa mimi nimefunga kwa sauti. Alfiome huwa kwa sauti. Tukiangalia hadithi ambakwama kwa tumeizumzia hiyo asyamu junnatun fala yarfuthu wala yaskhubu fa riwayati wala yajhal wa inmar'in qatalahu shatamu falyakul inni saimun hiyo hadithi ni dalili wazi kwa kuwa mwenye kufunga anatakikana huwe anahifadhi saumu yake na kuhifadhi saumu yake aepukene na kila kitu ambacho kwamba kitakuwa sababu ya kuharibu nini kuharibu saumu yake nayo ni nini atahalli bimakarim alakhlaq awe anajisifika na tabia njema awe na tabia nzuri katika hali ya kuwa amefunga walbu an sayyi na mabaya yani vitu vibaya vibaya ambavyo kwamba itaonesha itamharibu tabia yake sababu gani sababu hiyo ina itafanya nini itamfikisha katika saumu ambayo kwamba akikuwa tasifika na sifa ambayo kwamba ni nzuri basi atakuwa amefika katika saumu ambayo kwamba inatakikana na akisaumu yake ambayo kwamba akifika kwenye saumu inatakikana itakuwa basi yeye amefika katika hukumu ya hile, mtu ambayo kwamba akifunga atapata maghfirah ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba amemfanya amenine amempatia ahadi katika ahadi ambayo kwamba tuzisoma zilizotakulio Inapokea kwa Abu Huraira radhiya Allah subhana wa ta'ala imuende akisema Kala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam laysa as-siyam min al-akl wa shurbi. hadithi ya Abu Huraira anapokea kutoka anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi anasema laysa as-siyam min wa shurbi. kufunga sio peke yake kufunga kujizuia yani na kukula na kunywa wa inna as hakika kufunga min al-laghwi wa yani kuepukana na mambo ambayo kama za upuzi ama kuongea mambo machafu machafu fa in baka ahadun mutakikutukana au jahila alayka aw aka akakujia ku, aka na mambo za upuzi upuzi ambayo kwamba ziliokuwa na maana Fakul fa basi sema inni saimun sema mimi nimefunga inni saimun nimefunga mara mbili katika hii ni hadithi pia ambayo kwamba imepokelewa na ibn Huzaima ibn Hibban na Hakim na sana ya hadithi inapokewa okay, kuwa ni hadithi sahihi. Kwa hivyo awe ni mtu ambaye kama anepkana na hayo. Na pia kwa hadithi ya Abu Hurairah anapokelewa radhi ya Allah Subhanahu wa ta'ala muendea anasema kuwa amesema Mtume Muhammad sallallahu wa wasallam man lam yad' qawl az-zuri wal bihi wal jahla lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Yule ambaye kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi anasema yule ambaye kwamba hataachana na mambo ya uongo au mambo ya uongo ama kushuhudia mambo ya uongo na kuifanyia kazi waljahala na mambo ya kufanya mambo upuzi na mambo ya ujinga falisa lillahi hajatun fi an yad'a wa sharabahu basi kwa Allah subhana wa ta'ala Allah ana haja na saumu yake yeku kwa sababu atakuwa amejizuia tu atajizuia tu chake na kunywa chake basi Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa na, na haja naye kwa ye amewacha chakula chake na kunywa chake manake saumu yake saumu yake haitakuwa na saumu ambayo kwamba ya saumu ya thawabu ni hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Bukhari na kwa hivyo hii hadithi inaonesha kuwa hii hadithi ambayo kwamba tumeisoma na zile zile inaonesha kuwa mwenye kufunga lazima ahifadhi saumu yake kutokana na mambo ambayo kwamba zimetajwa kuzumuzia mambo ya sauti kupigana kupiga mayoi kupi, na kutukanana, na pia labda kucheza mchezo na mke wake ambaye kwa hali ya kumatamaniyo hayo yote hayo yele mbali nayo sababu hiyo ni miongoni mwa vitu ambayo kwamba vinaharibu saumu yake na pia hadithi hizo vile imeonyesha kuwa saumu ambayo kwamba kisheria ambayo kwamba tumezunguzia siam ni kufunga mwili mzima unajifunga kutokana na chakula na kinywaji na, na kinywaji na mwili mzima wako wote ufunge sio huu katika wale wenye kutokana wale kuingia kwenye mambo ambayo kwamba za kiupuzi ama mtu ambaye kwamba anafunga tu kutokana na chakula peke yake na kinywaji yeye amefunga lakini yeye anatukanana anafanya katika mambo upuzi anaingia kwenye, kwenye mambo ambayo kwamba ya haramu na mambo yote ambayo kwamba hayatakikani anaingia ndani basi saumu yake inakuwa saumu yake haijakubalika Somo yake inakuwa saumu yake inakubalika ya na Allah Subhanahu wa ta'ala hata kuwa na haja ya saumu yake wala hatapata thawabu kwa Allah. Hiyo hadithi inatoaonesha kuwa saumu ni madrasa tarbawiya. Saumu ni madrasa ya, kita, ya, ki, ya kutufundisha tabia njema sababu inamfundisha mtu nini al wa wasabra. Inamfundisha mtu kuwa mpole na ni mtu mwenye kusubiri sababu na mambo haya yote kwa kusubiri kwa Allah Subhanahu wa ta'ala wa na wewe ni mtu mkweli. Hisomo inakuwa kama madrasa inatufundisha zote. Na somu pia inatuhimiza ala makarim al akhlaq. Tuwe na tabia njema, wafadhali al aqwali, natumazunguza tuzunguze maneno mazuri na tufanye amali nzuri. Kwa sababu mwenye kufunga hatakuwa mtu mwenye kufungua wake juu kupiga piga makelele wala hajiingizie katika mambo wa upuzi wala yaghdabu wala ha, mwenye kufunga haingii katika mambo ya kukasirika wala haingi kwenye mambo ya uongo wala yeye hasemi maneno ya ushahidi wa uongo wala yeye hakhalifu nini asikhalifu nini asikhalifu ahadi ambayo kwamba ametoa kwa hivyo bali awe saumu yake na fikra yake yote iwe katika kwa njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na amepukana na hayo hadithi ya hadithi ya, hadithi ya, ya sita, katika huo mlango wa 5 ni hadithi ya mwisho katika huo mlango wa 5 ni at min iftari fi ramadhana mutaammidan tarhibu kileme tarhibu ni kitu ambacho kwamba kinakuja kuogopesha sababu ina adhabu kali na ina hofu kubwa sana kwa hivyo inazunguzia hii hadithi itakuwa inazunguzia mtu atakayefungua katika mchana wa Ramadhani mutaammidan kwa kusudi sio mgonjwa wala ana hudhuri katika miongoni mwa udhuru ambayo kwamba inamruhusu yeye kufanya nini yeye kufungua hadithu anabi umamata ta radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam يقول baynama ana na'im atani rajulani أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعِيَةٍ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فقال اصْعَدْ فَقُلْتُ إني لا أطيقه فقال سَنُسَهِّلُهُ لك فصعدت حتى إذا كنت في سَوَاءِ الجبل فإذا أنا بأصوات شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ ما هذه الأصوات قال هذا عَوَاءُ أهل النار ثم انطلق بها فإذا بقوم معلقين باراقيهم معلقين باراقيهم مشقته مشقته مشققه اشداقهم تصل اشداقهم دما فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحله صومهم رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمه والحاكم وسنده صحيح hi hadithi inapokelewa na abi umama radhiya allah subhanahu wa ta'ala imuendea anasema kuwa nilimsikia rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema abi umama allah subhanahu wa ta'ala anasema alimsikia mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema yani wakati mmoja alipokuwa akilala kwenye usingizi akajiwa na watu wawili wakamchukua kwa kipando chake wakaenda naye mpaka kwenye mlima jabalan waaram mlima ambayo kwa kweli ni ngumu sana kupanda huo mlima. Wakanieleza, hawa watu wawili wakanieleza, hao na umeuili wakanieleza, isaad panda. Panda mlima. Nikawaeleza kuwa mimi siwezi kupanda huo mlima. Wakasema hao watu wawili, kupanda huo mlima. Basi nikapanda huo mpaka nikafika katika katika yani juu ya mlima mahali ambayo kwaambe kwa sawa sawa, yani kwa sasa ni sawa kule juu ya mlima mahali ambayo kwa kupako, sawa, sawa sio pale pagumba kupanda. Baada nilipofika hapo nikasikia sauti za watu yani sauti sauti ya juu sana watu wakipiga ma, sauti ya juu sana wakipiga yani sauti ya juu wakipiga malayo fa nikasema Salama, kasema, nikasema nikiuliza haa watu wawili mahadhi la hizi ni sauti za nini ya rasulullah e, e, enyi watu wawili qala mtume akamjibu rasulullah sallallahu wa'u ahlin nar ni kwa watu wa moto mbweko wa watu wa moto haya kelele tunasikia ni mbweko wa watu wa moto kisha wakaenda na mimi mpaka tukafika kwa watu ambayo kwamba muallaqina biaraqibihim yani watu ambayo kwamba wame, wamefungwa, wamefungwa wamefungwa kwa nini muallaqina biaraqibihim shaqqatin ashdaqihim wamefungwa watu wamefungwa kwa miguu wamefungwa kama vile mchinjaji anapofunga anapofunga nini anapofunga anapofunga kipando anapofunga anapochinja mnyama anafunga miguju na kichwa chini kwa hivyo hawa watafungwa miguu juu kichwa kiko chini wamekaa kama, kama kama vile mbuzi au ng'ombe anapofungwa juu akitaka kumtoa ngozi na ikikuwa kwenye nani kwenye, ma, kwenye, kwenye mashavu zao na mili zao zinatoka nini zinakatika damu zinamwagika fa man ha'ula hika nikauliza mtume muhammed nikauliza hawa watu wawili hawa ni nani faqira nikaambiwa ha'ula alladhina yaftiruna qabla tahilati sawmhim hao ni wale ambayo kwamba wao huvunja saumu yao kabla kukamilisha saumu yao. Mfano kabla kukamilisha saumu yake yamevunja, ama amefika amefunga paka mchana paka saa saumu, au hata asli hasifunge saumu. Kwa hivyo ni adhabu peke yake ni wale ambao kwamba hawakamilishi saumu yao, wanavunja saumu ama leo saumu kesho wajafunga. Leo amefunga paka saa saba, ameenda kakula. Yani wanavunja saumu yao bila sababu. Na hadithi ni sahihi. Tukiona katika hii hadithi ya Abi Umama ambayo kwamba mtume Muhammad صلى الله anatupokea anatueleza kuhusu ya hadithi e, ina dalili kwamba dalili kubwa sana kuonesha dhambi ya ule mtu ambaye kwamba anayevunja saumu yake katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hali ya kufanya nini amdan min ghayri udhrin anavunja saumu yake kwa kusudia pasipokuwa na udhri kwani mtume Muhammad sallallahu subhanahu wa ta'ala alijaribu kumuonesha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam adhab ya wale ambao kwamba adhab ya wale ambao kwamba wanavunja saumu yao kabla ya wakati wao kuvunja saumu ya kufuturu Rasul sallallahu alayhi aliona katika hali ambayo kwamba katika sura ambayo kwamba ni sura mbaya kabisa na hali ambayo kwamba yuko katika hali mbaya Rasulu sallallahu aliona akikuwa amefungwa kama vile mchinjaji anapofunga mnyama wake miguu iko juu kichwa iko chini na na nani na mashavu yao yakikuwa amekatakatwa na damu ikitoka. Iki hakika hiyo ni mfano in sampuli katika miongoni mwa ambayo kwamba ilikuwa laun min alwane aladhabu Sampuli katika miongoni mwa za adhabu je tukiona katika hii hadithi mtu anaweza kuzingatia kutokamana na mtu ambaye kwamba yantahi hu hurma ramadhan Mtu anavunja heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa, kuto kufunga, kwa kuto kufunga kwa bila udhuri kwa sababu gani? Kwa sababu kufunga Ramadhani rukunun, minarkani ni rukunun min arkani al Na mtu aki, aki, aki asipofunga yeye basi amevunja nguzo miongozo mwaaguzo wa yei, Islam. Na hiyo inaonyesha dalili ya kwamba adhabu ya huyu mtu miongoni mwa adhabu watu kama hao. Kwa sababu gani? Kwa sababu kufu, kufu, kufu, kuvunja saumu katika ramadhani pasipokuwa na udhuri ni miongoni makabira tumin kabairidhunub ni miongoni mmadhambi ambayo kwamba ni madhambi makubwa kutokamana na dalili ya hiyo hadith kama vile anavyosema pia anavyosema Imamu Dhahabi katika rahimahullah katika kitabu chake kitabu chake kidogo alichandika cha alkabair yani madhambi makubwa makubwa katika kabairat taajjah al-kabiraatu al-ashira miongoni madhambi kubwa ya kumi Iftaru ramadana bila uzuru wala ruksa mtu kufungua kufuturu au kutokufunga katika mwezi wa ramadhani bila ana udhuri wala ana ruhsa ya kisheria. Ana, ana ana ana wa ana wala ana ruksa ya sheria ndio inapokelewa kwa ibn qayyim rahimahullah anasema Iftaru fi ramadhani min ghayri udhrin fi 'idad al-kaba'ir ibnu Qaymi pia bi mtu anayevunja kufunga katika mwezi wa ramadhani pasipokuwa na udhuri anahesabiwa ni miongoni mwa watu ambao wamefanya madhambi makubwa katika taba, madhambi makubwa yanataka tauba na ina adhabu yake mtu akikufa katika iyo hali bila kupata tauba kwa hivyo ikithibitika kuwa mtu amevunja a, a saumu yake katika mchana wa Ramadhani pasipokuwa na udhuri basi inapasa kwa kauli ya ulama inapasa kuwa waliyul amr kiongozi wa Kiislamu ambayo kwamba kama yuko katika ya Kiislamu au katika chini ya uongozi wa Kiislamu ikimfikia ikifikia kiongozi wa Kiislamu amsimamie adhabu ya ta'zir ta sababu adhabu ta'zir ta ni adhabu ambayo rus ruhusa imepewa katika kiongozi kuadhibu mtu kwa kadri ya kiwango ambacho kwamba anaweza kumwadhibi lakini ya adhabu ambayo kwamba ni chini ya adhabu za za alhudud kuna sababu katika sheria kuna sheria kuna adhabu ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ametaja hukumu za hawa watu mfano mwenye kuiba mwenye kuzini mwenye kunywa pombe mwenye kuua kuna adhabu zao ambayo kwamba zimetajwa lakini kuna adhabu zingine ambayo kwamba mawjua walio al inajulikana katika adhabu yaani ta'zir ini ya adhabu amba yukwamba, labda viboko kadha amfunge ama mpatia adhabu kwa njia moja ama ile ili iweze kuwa lesson nafunzo kwa wengine. Kwa hivyo nampasa yule ama kiongozi wa Kiislamu kama kimfikia kuna mtu ambaye kwamba anavunja saumu yake pasipokuwa na odhuri basi afanye nini? Basi huyo mtu aadhibiwe adhabu aadhibiwe adhabu ambayo kwamba mfaa bima yardaehu wa, yarda wa amthalo ili am amba adhabu ambaye kwamba itamkhofisha yeye asurudia hili tendo na wale ambaye kwamba mfano wake kitakakuja kufanya kitendo kama hiyo haogope atakapoona mwanzao anadhibiwa hivyo kwa sababu dhambi kama hiyo ni maasi ni kumuasi Allah subhanahu ta'ala na Allah subhanahu ta'ala hajataja adhabu ndani yake wala hajataja kafara yani faini ndani yake basi kwa hivyo inabaki hukumi yake ni nini Hukumi yake ni adhabu ya taaziri adhabu ambayo kwamba haina kiwango na inawachua kiongozi ndio angalia yule anafaa adhabu ina gani kwa hivyo baada kujua hadithi kwa kila muislamu ambayo kwamba akishajua mambo kama hayo basi aweze kukataza nafsi yake asija akafungwa kafu, akafungua saumu yake pasipo kuwa na udhuri na pia ajaribu kueleza waislamu wenzake wasije wasije wakaingia katika hukumu kama hiyo sababu hiyo ni miongoni mwa adhabu kubwa sana ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukhofisha kwa kum na kumuoneshia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunajua ndoto za mitume ni ndoto za haki Anasema mwanachooni moja faqihu katika miongoni mwa mafukaha ya ya Shafi'ia mafaqihu anasema wa man af tara fi ramadan bighairi jima'in min ghairi udhrin wajaba alaihi alqada wa misaq baqiyata naharihi ولا كفاره عليه وعذره سلطان وبه قال احمد وداود انسمه هو قفال مiongoni ma wanachooni wa madhhab imam ashafi anasema katika maneno yake miongoni ma maneno yake amesema wa man afthara fi ramadan bighairi jima'in yula takaifungua atavunja sawm yake katika mchana wa ramadhani tendo la ndoa tendo Akasema amefungua kwa njia nyingine isipokuwa tendo la min gairi udhurin pasipokuwa na udhurin Wajaba alai alqada Itampasa hali peyo saum wa misaqu naharihi na kufanya nini asikule tena amevunja saum aendelee na saumu yake asikule wala kafara na hata kuwa na faini lakini baadaye hatakuja kulipa hiyo siku wazarahu sultan na kiongozi awe ampatia am, am, am, adabu au am, am, akasema huyu kafal hiyo kauli pia iko katika madhhabu ya Imam Ahmad amesema na Daud Dhahiri katika madhhabu ya Dhahiri hiyo ni hukumu hivyo na Imamu Dhahabi anasema katika kitabu chake Kaba'ir wa indal mu'minin katika kitabu chake cha Kaba'ir anasema wa indal mu'minin muqarrar an man taraka sawm shahr ramadan bila maradh ولا غرض انه شر من الزاني والمكاسي ومدمن الخمر بل يشكون في اسلام ويظنون به زندقه والانحلال امام الذهبي في كتابه كبائر ناسما نا قد مرتيكا ايميطا يعني المؤمنina wamefanya taqrira wamekubaliana na kuwa mtu atakayewacha kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani bila kuwa mgonja wala hana hudhuri ya kisheria basi huyo mtu ni mbaya kuliko mzinifu ni huyo mtu anakuwa ni mbaya kuliko mzinifu na pia mbaya kuliko mtu ambaye kwamba anachukua kodi kwa watu pasipokuwa na haki yani mtu ambaye kwamba anachukua pesa ya watu kwa kionjea Ambaye kwamba siwa haki dhariba na pia ni mtu mbaya kuliko mtu ambaye kwamba amemudminul khamr mtu ambaye kwamba ye ni mlevi kuto ambaye kwamba yeye hata ni mlevi. Yaani ni mtu ambaye kwamba amekuwa ameingia kwenye ulevi. Na bali huyu mtu kama huyu anashukiwa katika Uislamu wake na pia anadhaniwa huyo mtu ni zindiq ambaye kwamba ni mtu mbaya kumliko mnafiki. Au pia ni mtu ambaye kwamba anatoka katika Uislamu. Kwa hivyo ndio kali sana ambaye alisema Imamu Dhahabi kuhusu mtu ambaye kwamba anafungua E, anafungua anavunja Saumu yake bila udhuri kwa ala kulli hal yule mtu ambaye kwamba atakaye chuma madhambi makubwa eh hao tumepita katika kauli kuwa wamebainisha kuwa mtu kama huyo kama kauli ya kafara anasema mtu kama huyu alipe saumu yake na ile siku ambayo amevunja aendelee na saumu yake kisha aja alipe baadaye na hata kuwa na kafara wa hata kuwa na kafara bali ataadhibiwa na kiongozi na lakini mbali na hayo yote mtu kama huyu sababu iktarafa maasiya عظيمه وهو انتهاك hurmati شهر ramadhan بعدم الصوم amevunja kutojafunga amevunja heshima katika, hishma katika hishma kubwa katika wa Ramadhana mtu kama huyo inampasa anyatuba ila Allah ta'ala kwanza kitu muhimu atubu kwa Allah sireje katika mambo kama hayo wayasumu na kisha alipe hiyo siku na haogope adhabu ya Allah Subhana wa Ta'ala kwa sababu kuvunja somo katika mwezi wa Ramadhani dalili ya kuonesha moyo wake ni umeharibika umechafuka ya ni wa, kub, wa nini sarirati kuonesha kuwa moyo wake moyo kwamba umepinda katika njia ya na mtu ambaye kwamba tabia yani, yani mwenendo wake uko kinyume ya Kiislamu na mtu ambaye kwamba Anapuza sheria ya Allah Subhana wa Ta'ala Mtu kama iki tia kwanza hatubu, Mtu hamba kwa huyu kwanza hatubu Lakini je, akisha hatubu, mtu ambaye kwamba amevunja katika somo Ramadhani katika mchana wa Ramadhani, amefunga amevunja saumu yake katika mchana wa Ramadhani bila udhuri. Kitu kwanza hatubu, Na akisha atubu je, muallifa ameleta kaule hapo kuwa je inampasa itampasa halipe hiyo siku ama sio lipe hiyo siku? katika ahli ulama kuna kauli tumeona kuna wengine hatalipa hiyo wengine wanasema atalipa siku kwa hivyo kuna kauli la qadha alayhi bal alayhi atuba kuna wengine wanasema ye hatalipa hiyo siku basi juu yake atubu na hifadhi sheria dini ya Allah subhanahu wa ta'ala afanya amali nyema kwa wingi sana kwa sababu dhambi yake hii ni dhambi kubwa sana ambayo kwamba kuilipa haitakuwa ini suba itakuwa ita, haiwezi ita, kukua kwa yu, kwa hiyo kitendo Wallahu ta'ala ana kubali siamu fi ghairi ghairi e, al-shahri min al-ma'dhur. Allah subhanahu wa ta'ala ana kubali mtu kufunga katika yani kulipa siku karama e, wallahu subhanahu ta'ala inma yuqbalu siamu fi ghairi shahari shahri min al-ma'dhur. Somo mbaya kwamba anakubaliwa mtu kulipa ni saumu ya mtu mbaya kwamba yule mbaya kwamba yuko katika maadhuru. Kama mfano mtu mbaya yuko kwenye safari, mgonjwa na ama mtu kwamba ama mtu ambayo kwamba amefanya kusudi la kwa hivyo kuna kauli mbili hapo mtu aliyovunja saumu yake katika mchana wa Ramadhan bila uzuru tunajua ni adhabu yake ni adhabu kubwa sana na kutakana na hadithi tuliyosoma lakini je huyu mtu kwanza kicha kwanza amewafikiana atubu kwa Allah kwa sababu madhambi aliyofanya ni madhambi makubwa sana inatakana atubu na Asitamani tena kurejelea katika ili kitendo alichokifanya. Al Lakini swali linakuja je itambidi halipe hiyo siku ama hasilipe Tuliona kama kauli ya kafal miongoni mufukahawa shafia anasema huyo mtu itambidi halipe. Hiyo siku na hiyo siku ambayo amefunja saumu afanye nini? Afanye nini? A -a -a nini? A -a Ale. Yani asile, yani a asile, -asile aendelee na ajalipe baadaye na kauli nyingine katika kauli maulama wanasema huyu mtu hata, hata atubu tu na hasilipe hiyo siku sababu kwa madhambi aliyofanya haya ni madhambi ambayo kwamba hayana hahitaji toba na sababu nyingine pia ambayo kwamba hatalipa kwa sababu kwamba hajakuwa na udhuri ya kisheria ambayo kwamba inamruhusu kuwa afutori kwa hivyo kwa nini hatubu lakini ala kulli hal na pia kuna kauli ambayo kwamba inapokea kwa ikhtiarati ya al-shaykh islam ibn taimiyyah ambaye gemeo yake anasema muallif amesema kuwa anasema yaqdi mutaammidun bila udhrin sawma wala salatan wala tasih minhu wala anasema afwan wala yaqdi amesema wala yaqdi mutaammidun bila udhrin sawman wala salatan wala بلا عذره او كواجه صلاهك بلا عذره فاذ هائط هائط صومك هيتا قبالي ولا هيتا قبالي صلاه وهذا اني قولي انه kwamba inapokelewa kwa ابي بكر من مงون م الصحابه kwamba wana anasema mngon m wala ambaye amesema ya muallif anasema iyo qawli pia Abu Bakar radiyallahu anhu Huraira, anhum, saum, saum, wa bihuraira anhum hao ambao amefikiana kuwa mwenye kuwacha som au ibada yake kwa makusudi kama som basi huyo mtu hatubu wala hasilipe sababu hiyo amewacha bila bila Na wale ambao kwamba wamesema Wanawala ambao kwamba wamesema kwake alipe hiyo siku wanasema sababu Allah wa ta'ala amelazimisha qada'a al-maree. Kama Allah subhanahu wa ta'ala amelazimisha kuwa mtu ambaye ni mgonjwa avunje saumi yake katika mchana wa ramadhani ama mtu ambaye yuko kwenye msafiri msafari kwenye safari na ana udhuru avunje saumi yake نبن mchana wa ramadhani kisha alipe Eh, wa Muhammad ibn Abi Sulaiman Kwa hivyo kauli ya pili kuwa atalipa kwa sababu ya kuwa yeye amewaacha kukusudia na kama mtu ambaye kwamba anafaa adipa mtu mgonjwa ama mtu ambaye kwamba yuko kwenye safari ama mtu ambaye kwamba yuko kwenye udhuru atalipa kwa hivyo kwa, katika njia njia bora zaidi na aula huyu mtu ambaye amewaacha kwa udhuri kwa hivyo tukiona hii masala ni masala kuna mas'alatu liijtihadi kwa katika huu kwa mtu ambayo kwamba anavunja saumu so yake bila udhuri analipa kama hayalipi wale ambayo kwamba wameona kuwa e, wame, wameona kuwa yeye hatubu tu asilipe sababu madhambi aliyofanya ni madhambi makubwa na ana sababu ya kisheria ambayo kwamba anaweza kulipa kuwa, kwa sababu wale ambao sababu ya kisheria watakaelipa ni nini ni yule mtu ambaye kwamba kwa, kwa mfano mgonjwa ama mtu mwenye kwa safari Ama mtu ambaye kwamba ana udhuri za kisheria ama huyo hana hizo hudhuri na kauli ya pili inasemeka kuwa ye yeah, mbali wote wamefikiana tatubu lakini atabidi alipe hiyo siku sababu ya kuwa ikikuwa mtu ambaye kwamba amba ana huzuri. kama mtu mgonjwa mtu yuko kwenye safari anaruhusiwa ku, ku, ku, kulipa hiyo siku kwa huyu ambaye amewacha kukusudi ku, ku, basi inalazini ina, ni ina bora zaidi kwake kulipa ala kule hali kila mmoja amejaribu kubainisha dalili yake uh, wal inda Allah amba kwa inadhihirika kuwa huyu mtu atubu kwanza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na aliye sana atubu toba nasuha ise asiyeze kurudiia katika ile jambo na aje alipe hiyo siku na muachie Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah subhana wa Ta'ala kitaka akitaka atamwadhibu sababu magfira na kila kitu ni kwa mkono wa Allah subhana ta wa Ta'ala kwa lakini hajue madhambi aliyofanya ni madhambi makubwa sana na hatubu asirudie na ombe Allah Subhanahu wa ta'ala msama na kulipa hiyo siku wallahu aalam lakini masala tunaona masala kuna khilaf, kila moja amiegemea upande wake na hiyo ambayo kwamba inadhihirika kwangu walu ilmi indallahi e, Allah wa ta'ala katika hayo ambayo kwamba tumeasoma ni ambayo kwamba yenye kutunufaisha na Allah subhanahu wa ta'ala atakabali saumu yetu na tuepushe katika miongoni mwa mambo ma, kama haya ambayo kwamba mtu kuja kuchezea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mtu ambayo kwamba kama kuna mtu ambayo kwamba Masala kama hii imempata basi ya atubu kwa Allah subhanahu ta subhana ta subhana ta wa ta'ala asireje kwa Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hajatubu mtauba kwa madambi kama hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kurehema mwingi wa rehma na mwingi wa na inshallah باذن الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala umetawahidi tukapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala atatosaa atusamehe kwa hivyo huu mwezi ambao kwamba tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ma, turudi kwa madhambi yetu yoyote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameingia kwa mwezi basi kuanzia leo hakikisha ametubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala nasuha asirudie madhambi yake ambayo kwamba yaliotangulia sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim na Allah subhanahu wa ta'ala hapo ameibainisha katika hadithu qudus Lau mj amemkujia na Allah, Allah subhanahu wa ta'ala al-mawdhi bipaka imefika mbinguni akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira Allah subhanahu wa ta'ala atamsame na wala tusidika jelewa tukasema mimi Nikikuwa nikikwa mzee nitatubu sijui nikifika niki wakati gani ramadhani gani hauna garanti hauna guarantee i Ramadan yenyewe kama utamaliza hata Ramadan leo una garanti kama utamaliza au Ramadan inayokuja kesho uta uta uta utamaliza kwa hivyo turejee kwa Allah subhana wa Ta'ala na tumuombe Allah subhana wa Ta'ala katika haya ambayo kwamba tumeyasoma yeye ni ambayo kwamba tutafaidika na Allah subhana wa Ta'ala tujalea miongoni mwa wale ambao ayakuwa wenye kufuata Allahumma j'alna mimman yastami'una qawlak wa yattabi'una ahsana wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh